Частина двадцять друга. Розділ третій. Джо Маклечі прямував до кухні, де хотів дістати з неживого холодильника одну з останніх бляшанок яблучного соку. Але тут почув, як його мати промовила «бамп» і завмер. Він знав, що його батьки познайомились у коледжі в університеті штату Мейн. І що тоді друзі Сема Маклечі називали його «бамп». Але мама сама майже ніколи так його не називала. А коли таке траплялося, вона шарілася і сміялася так, ніби в цьому прізвиську був присутній якийсь непристойний підтекст. Цього Джо не знав. Зате він знав, що якщо в неї це прохопилося, і якщо таке зісковзнуло з язика, це означає, що вона збентежена. Він наблизився до кухонних дверей. Вони були трохи відхилені, і він побачив там свою матір і Джекі Веттінгтон, котра була сьогодні вдягнена не в уніформу а у вицвілі джинси і блузку. Вони б його теж побачили, аби підвели голови. Він зовсім не мав наміру підглядати. Це було б зовсім не круто, особливо, коли його мама така розстроєна, але наразі вони дивилися лише одна на одну. Жінки сиділи за кухонним столом. Джекі тримала долоні Клер у своїх долонях. Джо побачив, що очі в його матері зволожені і відчув, що сам ось-ось може заплакати. «Вам не можна», – приговорювала Джекі. «Я розумію, як вам хочеться, але вам цього робити просто не можна. Ні за що, якщо сьогодні ввечері все піде так, як заплановано. Ну, можу я йому хоча б подзвонити і пояснити, чому мене там не буде. Або послати йому мейл, я могла б це зробити». Джекі похитала головою. Обличчя лагідне, але непоступливе. «Він може прохопитися словом, і слово те може дійти до Ренні». Якщо Ренні щось учує в повітрі раніше, ніж ми звільнимо Барбі і Расті, для нас це обернеться суцільною катастрофою. Якщо я скажу йому, аби він нікому ні за що... Послухайте мене, Клер, невже ви не розумієте. Ставки занадто високі. Життя двох людей. І наші також. Вона зробила паузу. Вашого сина. Плечі Клер похилились, але знову розпрямились. Тоді забирайте, Джо. Я прибуду після Дня побачень. «Ренні не запідозрить мене. Я зроду не знала Дейла Барбари, і з Расті я також не знайома». Хіба що кивали одне одному, зустрівшись на вулиці. «Я лікуюсь у доктора Гартвела в Касл-Року». «Але Джо знає Барбі», – терпляче пояснила Джекі. «Це Джо організовував пряму відеотрансляцію, коли купол обстрілювали ракетами. І Великий Джим про це пам'ятає. «Ви можете собі уявити, що він здатен посадовити вас у камеру», і присувати, допоки ви йому не розкажете, куди ми поділися. «Ніколи», – відповіла Клер, – «я ніколи не викажу». Джо увійшов до кухні. Клер витрала собі щоки, намагаючись посміхнутися. «О, привіт, синку! А ми оце щойно балакали про день побачень і...» «Мам, він може на тебе не просто тиснути», – промовив Джо. «Він може тебе катувати». Клер була шокована. «Ох, на таке він не здатен. Я знаю, він не гарна людина». Але він виборний нашого міста, врешті-решт, і... Він був виборним, втрутилась Джекі. А зараз він висувається на імператора. А говорити рано чи пізно починають усі. Невже вам хочеться, щоб Джо ховався десь і уявляв собі, як вам висмикують нігті? Припиніть, скрикнула Клер, це жахливо. Джекі не відпустила її руки, коли Клер хотіла їх звільнити. Ідеться про все або нічого. І для нічого вже запізно. Все перебуває в Росії, і ми мусимо рухатись відповідно. Якби йшлося лише про втечу Барбари-Самотужки без нашої допомоги, Великий Джим міг би з цим погодитись. Бо кожен диктатор потребує якогось лякайла. Але ж там не лише він, так? І це означає, що він намагатиметься знайти нас і знищити. Як би мені хотілося, щоб я ніколи в це не вплутувалася. Не ходила сама на ту зустріч, не дозволяла піти туди Джо але ми мусимо зупинити його», – заперечив Джо. Містер Ренні намагається перетворити Честер Міл на, ну, розумієш, на поліцейську державу. «Я нікого не здатна зупинити», – ледь не ридала вже Клер. «Я збісав усього, лиш проста домогосподарка». «Якщо вас це якось утішить», – сказала Джекі, «ви отримали квиток на цю подорож у ту саму мить, як діти знайшли ту коробочку». «Ніяк мене це не втішить, ніяк». «У якомусь сенсі нам навіть щастить», – продовжувала Джекі. «Ми не затягнули в нашу справу забагато невинних людей, поки що принаймні». «Рені з його поліцейськими силами все одно нас знайдуть», – сказала Клер. «Хіба вам це не ясно? Скільки тут того міста?» На той час, – посміхнулась Джекі безрадісно, – нас буде більше, озброєних. І Ренні про це знатиме. «Нам треба якомога швидше захопити радіостанцію», – сказав Джо. Люди мусять почути іншу точку зору на події. Ми мусимо передавати в ефір правду. «Джо, це збіса чудова ідея!» – спалахнули очі в Джекі. «Боже, правий!» – промовила Клер, затуляючи собі долонями обличчя. Ерні причалив фургон телефонної компанії до вантажного дебаркадера Берпі. «Тепер я кримінальник», – думав він. «А моя 12-річна онука – моя спільниця. Чи їй уже 13?» Та яка різниця? Він не думав, що Джим Ренні поставився б до неї як до неповнолітньої, якби їх схопили. Ромі прочинив задні двері, побачив, що це вони, і вийшов на дебаркадер із гвинтівками в обох руках. Були якісь проблеми? Гладенько, як по шовку, відповів Ерні, вилазячи по сходах на дебаркадер. На дорогах нікого, є ще рушниці. Йо, трішки, усередині за дверима, ви теж допомагаєте міс Норі. Норі підхопила пару рушниць і передала їх у руки дідусеві, котрий поклав їх у кузов фургона. Ромі викотив на дебаркадер візок. У ньому лежало з десяток рулонів свинцевого полотна. «Нам не треба їх зараз розгортати», – сказав він. «Я тільки відріжу кілька шматків для вікон. А щит на лобове скло ми зробимо, коли вже під'їдемо туди. Залишимо щілину для прозору, як у старому танку «Шерман». І покотимося прямо вгору. Норі, поки ми з Ерні пораємось тут, спробуй, чи ти зможеш викотати інший візок звідтіля. Коли не зможеш, покинь його там, ми потім його заберемо. Інший візок було навантажено картонними ящиками з харчами. Здебільшого там були бляшанки або пакети концентратів для туристів. Один із ящиків був ущент напханий конвертиками з дисконтними розчинними напоями. Візок виявився важким та варто було їй його попхати, як той покотився далі легко. Інша справа – зупинити. Якби не Ромі, котрий кинувся від кузова фургона з простягнутими руками, візок би, напевне, перекинувся з дебаркадера. Ерні закінчив блокувати маленькі задні віконця краденого фургона відрізами свинцевого полотна, які трималися там завдяки нещадному використанню клейкої стрічки. Тепер він витер собі лоба і сказав – «Це диявольське ризикове діло, Берпі. Те, що ми задумали вирушати аж такою з біса колоною до саду Маккоя». Ромі знизав плечима і почав завантажувати ящики з припасами, нагромаджуючи їх попід стінами, щоб середина фургона залишалася вільною для пасажирів, котрі, як вони сподівалися, з'являться пізніше. На спині його сорочки розросталося потове дерево. Ми можемо лиш надіятись, що великі збори нас прикриють, якщо робитимемо все жваво і по-тихому. Вибір маємо небагатий. А Джулії і місіс Маклечі вистачить свинцю на вікна їхніх машин, запитала Норі. Йо, після полудня я їм допоможу. Тому вони мусять залишити свої машини тут, позаду магазину. Не можуть же вони кататися містом із завишеними свинцем вікнами? У людей родяться запитання. Ну да. А ваш ескалейт? спитав Ерні. Він заковтне решту припасів і не подавиться. Ваша дружина може підігнати його сю... Міша не поїде, сказав Ромі. Не бажає мати нічого спільного з цим вона. Я прохав по-всякому, хіба лише навколішках не молив, але для неї це було все одно, якби я вив вітром, що гасає навкруг дому. Наскільки сильно я можу здогадуватися? Це тому, що я розповідав їй найбільше за те, що вона і так уже знала. Хоча там зовсім небагато. Це не вбереже її від лиха, якщо Ренні на неї напосяде. Але вона не хоче цього визнавати. Сама. Чому ні? Спитала Норрі з розширеними очима, второпавши, що це її запитання. Мабуть, не гідне. Тільки після того, як ці слова вже скотилися їй з язика. І дідусь насупився. Бо вона отака от уперта, Любонько. Я їй пояснював, що її можуть образити. Най тільки спробують, відповіла вона. Воля. «Така моя Міша. Чорт! Якщо мені дасться шанс пізніше, я проберусь згори сюди і подивлюся, чи не передумала вона. Кажуть, це такий жіночий привілей. Ну, ну, давай завантажимо ще кілька ящиків. Тільки не заставте ними рушниці, Ерні. Нам вони можуть знадобитися». «Я сам собі повірити не можу, що втягнув тебе в це, дитинко», – промовив Ерні. «Все гаразд, дідуню. Мені більш не сподобалось би бути втягнутою, ніж навпаки». І ось це принаймні було щирою правдою. «Брязь! Тиша! Брязь! Тиша! Брязь! Тиша!» Схрестивши ноги, Оллі Дінсмор сидів за чотири фути від купола, а поряд з ним стояв його бойскаутський рюкзак. Рюкзак був повний каменів, які він назбирав у полісаднику. Рюкзак був, правду кажучи, такий повний, що Оллі сюди радше приволікся, ніж прийшов, побоюючись, що брезент на дні прорветься і виваляться всі його боєприпаси. Але рюкзак витримав і хлопець теж. Він вибрав черговий камінь. Гладенький, гарно відполірований якимось із прадавніх льодовиків. І замашно метнув його в купол, де камінь вдарився немов чисте повітря, і відскочив назад. Він його підібрав і пожбурив знову. «Брязь! Тише!» «Купол має одну принадливу якість», – думав хлопець. «Хоч він і є причиною того, що померли його брат і мати, але їй бо одного заряду боєприпасів достатньо на цілий день». «Кам'яні бумеранги», – подумав він і усміхнувся. Щиро усміхнувся, але на його надто схудлому обличчі ця посмішка виглядала дещо жахливою. Останнім часом він майже не їв і гадав, що їсти йому знову захочеться вельми не скоро. Почути постріл, а потім знайти на підлозі біля кухонного столу власну матір із задертою пеленою, коли з-під сукні в неї видніються труси, а півголови відстрелено, такі враження аж ніяк не сприяють апетиту. Брясь, тиша. По інший бік купола буяв розтривожений вулик. Там виросло наметове містечко. Туди-сюди пиряли джипи та ваговози, і сотні осіб військового люду метушилися там під зливою команд, і лайки їхніх начальників, промовлюваних часто на одному подихові. На додаток до вже встановлених наметів там зараз напинали ще три довгих. На вкопаних перед ними щитах були написи. Перше – пункт обслуговування відвідувачів. Друге – пункт обслуговування відвідувачів та пункт медичної допомоги. А знак перед іншим ще довшим наметом повідомляв «легкі закуски і напої». Невдовзі по тому, як Оллі Сіви почав шпурляти камінців в купол, прибули ще два ваговози, на платформах яких приїхали туалетні кабінки. Тепер ці сральники вже стояли привітними голубими рядами доволі віддалік від ареалу, вздовж якого розташуються і балакатимуть рідні з рідними, бачачи одне одного, але не в змозі торкнутися. Те, що вихлюпнулося з голови його матері, було схожим на запліснявіле варення – але чого не міг зрозуміти Оллі, навіщо вона зробила це таким чином і в тому місці? Чому саме там, де вони зазвичай їли всі разом? Чи вона так уже була знитямила, що не усвідомлювала, що в неї є ще й інший син, котрий Либонь знову там їстиме, якщо до того не заморить себе голодом, але ніколи не зможе забути жаху споглядання того, що лежало на підлозі? Йо, подумав він. Так і так зовсім знетямилась. Борорі завжди був її улюбленцем, її мазунчиком. Вона про мене майже не згадувала, хіба що коли я забував нагодувати корів або почистити хліви, поки вони на пасовищі. Або якщо я приносив додому оцінку Д в табелі. Бо той ніколи не приносив нічого іншого, окрім як А. Він кинув камінь, брясь, тиша. Кілька армійських хлопців ладнали ще пару додаткових щитів біля самого купола. Той, що можна було прочитати з боку Мілла, повідомляв. Увага! Заради вашої безпеки тримайтесь за два ярди – шість футів від купола. Оллі подумав, що на оголошеннях, котрі дивляться в інший бік, Либонь містяться такі ж написи. І на тому боці з них може бути якась користь, бо там достатні служби, щоб підтримувати порядок. Натомість тут натовпитиметься чоловік 800 міських жителів та Либонь пара дюжин копів. Більшість із яких – нетямущі новачки. Утримувати людей тут від наближення до купола – все одно, що намагатися захистити замок з піску від морського припливу. Труси в неї були вологі, і калюжа натекла між її розчепірених ніг. Вона опісялась або перед тим, як натиснути на гачок, або відразу після. Олі гадав, що, мабуть, таки після. Брясь? Тиша. Поблизу порався молодик в армійській формі, зовсім юний. На рукавах не мав жодних нашивок, тож Оллі здогадався, що той, мабуть, рядовий. На вигляд йому було років 16, проте Олі гадав, що той мусить бути старшим. Він чув про хлопців, котрі прибріхували собі віку, аби потрапити на службу, але гадав, що таке траплялось до того, як повсюди завелися комп'ютери, щоб відстежувати такі речі. Армійський молодик роззирнувся навкруги, побачив, що на нього ніхто не звертає уваги і заговорив стиха. З південним акцентом. «Хлопче, а не покинув би ти ото кидати своє каміннюче? Очмеліти можна». «То піди собі десь де інде», – відповів Оллі. «Брязь? Тиша». «Не можу, наказ». Оллі промовчав, натомість знову кинув камінь. «Брязь? Тиша». «Навіщо ти це робиш?» – спитав армієць. «Зараз він уже тільки робив вигляд, ніби все ще зайнятий щитами. А насправді йому хотілося побалакати з Оллі». Бо рано чи пізно якийсь із них не відскочить. А коли це трапиться, я встану і піду звідси, щоби ніколи більше не бачити цієї ферми, не доїти ніколи жодної корови. Яке там повітря з вашого боку? Гарне, прохолодне, правда? Я сам з Південної Кароліни. У нас у Південній Кароліні зовсім не так у жовтні. Я тобі кажу». Там, де перебував Оллі, за три ярди від юнака з півдня було жарко. Та ще й тхнуло. Армієць показав рукою повз Оллі. «Чом би тобі не покинути кидати каміння та не зайнятися отими там коровами?» Останнє слово в нього прозвучало як «коуовами». «Завезти їх до корівника, подоїти їх чи повтирати їм утішної мазюки в дійки чи щось таке». «Нам нема потреби їх заганяти, вони самі знають, куди йти. Але тепер немає потреби їх доїти, і бальзаму втирати нема сенсу також. Дійки в них сухі. Йо». Йо! Мій тато каже, щось не те з травою. Він каже, що трава погана, бо погане повітря. Знаєш, тут не вельми приємно тхне. Тхне, ніби лайном. Йо!» Армійський юнак виглядав зворушеним. Він ще пару разів ударив молотком по забитих у землю стовпцях двох супротивних щитів. Хоч ті й без того вже досить надійно стояли. Йо! Моя мати вбила себе сьогодні вранці. Армійський юнак якраз був підняв молоток для чергового удару. Тепер рука, в який він його тримав, просто впала, повиснувши вздовж його тіла. «Ти дуркуєш з мене, хлопче?» «Ні, вона застрелилася на кухні, просто біля столу. Я її там і знайшов». «Ох, курва, як це паскудно!» – зробив крок до купола армієць. «Ми відвезли мого брата до міста, коли він помер минулої неділі» бо він іще був живий, трішки живий. Але моя мама була вже мертвіша мертвої, тож ми поховали її там, на пагорбку. Ми з моїм батьком. Їй там подобалось. Там красиво було, поки все тут так не запаскудилось. Господи Ісусе, хлопчико! Та ж ти там пережив таке, не згірш, як у пеклі побував. Я й зараз тут, мовив Оллі, а разом з цими словами немов якийсь кран відкрився в ньому, і хлопець почав плакати. Він підвівся і рушив до купола. Вони з юним солдатом стояли лице проти лиця, на відстані менше фута. Солдат підняв руку, скривившись трішки від енергетичного імпульсу, котрий пробив його наскрізь і вщух. Тоді він поклав на купол долоню з розчепіреними пальцями. Оллі теж підняв руку і притиснув її до купола зі свого боку. Їхні долоні, здавалось, торкаються одна одної. Палець пальця, пучка пучки. Але насправді вони залишались розділені. Це був марнотний жест, котрий знову і знову дублюватиметься наступного дня. Сотні, ні, тисячі разів. Хлопчику, рядовий Еймс гаркнув хтось, ану хапай свою сраку в руки і геть звідти. Рядовий Еймс здригнувся, немов заскочена під час поїдання недозволеного варення дитина. «Рушай сюди, бігом!» Держися, хлопчик, кинув рядовий Еймс і побіг отримувати догану. Оллі зміркував, що тому світить хіба що догана, бо розжалувати рядового нема куди. Ну, не посадять же його на гауптвахту за те, що розмовляв з якоюсь тваринкою в зоопарку. Я навіть не отримав ніяких горішків, подумав Оллі. На мить він затримався поглядом на коровах, котрі більше не давали молока, котрі навіть траву майже перестали скупти. І знову сів біля свого рюкзака. Пошукав у ньому і вибрав гарний круглий камінь. Згадав облуплений лак на нігтях матері, на тій її витягнутій руці, біля якої ще димився пістолет. А потім кинув камінь. Той ударився об купол і відскочив. Брязь. Тиша.